Yeah. Anna mun olla se mies, miksi mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin. Mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiä. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä. Se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät tuo erikoisi ihmisiä, on yksi heistä, Anna jalat maassa silti pitää. Nuori tyynikäs ja varakas ne sanoi, että mä räppään vaan naisista autosta raasta. Mutsi kysy luuleks sä olevas James Bond, Sanoin, en mä tiedä, mutta jotain samaa meis on. ei tu poistuu täältä koskaan. Diamantit on ikuisia, ja mä lupaan pysyy aitona ja aina rohka, koskaan. Tony to Kutsu kulta sormes, kuka muukaan vetää tälleen. Juristit, lääkärit, tohtorit, nouta, on, on rojalle eikä mikään konttori show. Viikatsen panoksia tuonella saa korottaa vaikka peron var kuolemassa odottaa. Rusetti suoraan rakasta nelän reunalla. Panna ja Julia samalla mennä keulalla. Kaata voitka marttiin eikä haasko martini. Liiga, mun men vaan on valmis meil, mun lähtee tänään rit. Kauto ottaa huoneen. Mulla on kiire elä, vaikka huominen ei koskaan kuole Saatan herämai ja missä rulla aita mun domu ei oo tasakuola tirmissa. Suota mulkata. Tää on vaan mun tapa vaikka Skyfall onneksi on ystävä. Noin, tervetuloa seuraan Paskiksen Suomi 100 trilogian ensimmäisen eli käynnistys lähetykseen ja tässä Suomi 100s Spessussa soitetaan sitten kaikki kaikki 5 100 sekuntia. Hän oli tosi uppe ja mä nyt en nyt näe, kuinka paljon noita biisejä on tullut, mennyt ja ollut tai on jäljellä, kun kuitenkin, tai se on mitään väliä, kuinka paljon on jäljellä. Davey Borsa sitten. Laittaa soi, seuraava biisi soimaan aina, ellei muuten täällä viittelöä, niin päällittömästi kohon on kulunut yksi 100 sata sata sekuntia. Tervetuloa Suomissa 100 lähetyksen pariin. Ja Cheekilla aloitettiin, te varmaankin tiedätte miksi aloitettiin. Cheekilla tietenkin olisi voinut tehdä tämmönen uh, Cheek Special, jossa pelkätään Spiss Cheekia, tai sitten tuota C-Latiinen, jossa du -da, du -da, du -da, du -da, on tämmöisiä äh, niin lopettaneet artistit. Kaikkihan on melkein lopettanut, mutta jotka niin kun, tekee semmoisen niin Dingomaisen Cheekman ja niinku lopetus ilmoituksen ultrapraatsu mut vasta vaan niin semmo semmoinen special mutta tehnä se ehkä silloin kun Ceekelon jäähyväs keikka Lahes. Ja sen lisäksi meillä on special speciali tässä näin länsimetron valmistumisen kunnioksi tää tulee Tommi. <hysy> Me rakiton artisti, niin Tommi länsimetro tulee tänään esittämään kappaleen tän länsimetro tai siis tai soitetaan sen toni niin biisi joka on tehnyt se on niin ei ole vielä se ei ole ihan vielä valmistunut se valmistuu se on tuossa mukaan tuossa noin No kymmentä yli neljä pitää se valmistua. Ja sadan vuoden kuulijasta toivotaan tuolla, noin kyllä, tulossa on, tulossa on. okei se on, tää on kyllä helppoa. Ja to, tota, mun ei tarvitse ollenkaan huitoa tässä, ne, koska, lopeta, koska pitää viisi lopettaa. Itse tuli mieleen, että on aika helvetin pitkiä. Kun aika usein soittetaan vain 20 sekuntia tai 10 sekuntia, mutta nyt pitää soittaa pidempään. Tai sitten vähän, välillä vähän lyhyempääkin. Ja siinä oli Samuli Edelman ja pitkä kuuma kesäversiointi. Ja sitten tuolla odottaa, muistaakseni onko se se Pate Mustajärvi ja oliko se Pate Mustajärvi näytä? Joo, Pate Mustajärvi ja sydän on sinivalkoinen odottaa sitten seuraavaksi. Tullaan tässä, mutta me ei jouduta odottaa, kuinka paljon tätä biisiä onkaan jäljellä. Katsotaan, paljon sitä on mennyt. Tuolla se on mennyt nel... Kohtalaan puolivälissä. Kohtalaan 50 sekuntia. Ja se 50 sekuntia on kulunut nyt. no niin näin. Että tällä lailla. Meillä ei täällä soittolistoja, mutta meillä on tuota biisi bi bi bi pituislista. Kautiota hiekkarantaa. Tämä, so, tämä sopii vallanmallisesti Suomessa. tai kuka aikaa Suomessa on Rantsussa yleensä, se on kyllä aika autio jostain kumman syystä. auriko laskee tuolla noin. Ei selkäni tää vaan mahani eteen. Ja tosiaankin on se suuri hetki odottaa 4,5 minuuttia, kun Tommi Länsimetron, Länsimetron kappale lähtee liikenteeseen sitten. Nyt, nyt jos, jos ei pitäisi soittaa... Aroi, kato! <hihö> Just oli sanomassa, jos nyt ei pitäisi, pitäisi sata sekuntia soittaa, niin nyt kyllä vaihtuisi viisi, mutta sehän vaihtuisi samantia. Vähän ihan perästyin! Altahankien keskeltä roudan ja jään Teräsbetoni! Teräsbetoni! Ja tosikin tätä tuota kurjaa toivottuja, jos teillä nyt on suomi jotain liittyviä kappaleetoiveita, niin ihan vapaasti vaan. Saa vaikka Ei koskaan. on tosiaan siinä mielessä yleensä... Kertsi jälkeen lähdetään liikenteeseen, siinä on yleensä minuuttisoinnut, mutta. Tää nyt sitten kestää. Yritetään nyt kestää. Suomi 100. Oltais vähemmän aikaa ollut itsenäisiä, niin olisi parempi lähetys. taistelemaan Suomen Hei, Popera? Popera 40B. Eihän se vielä ollu Hartmanilla? Esteet hoitetaan! Ja nyt odotetaan, että korkeudet päästä eroon pakkaleista Niin kuin raatetilla. Ralle, kun on laitettu, hyvä, hyvä. Kannas vielä. Suomalainen. Vatia! Ja... Joo, so, hyvä, kiitos. Se alkoi helposti. Otti vähän kovilla. Ja enää 2,5 minuuttia. Tommi, Länsimetro kappaleen Ensi esitykseen maailma. Kohta se lähtee liikenteeseen. Volga, ja totta kai tämmöinen niin venäläinen menikin sopii Suomen itsenäisyyteen. Steaks Lordia pitää soittaa. Ei niin. <hih> <hih> Hetkonen, tosta tuli viesti, toi tuli viesti, että Patee! Aina kun Patee soitetaan, niin Pateelta tulee viestiä. Radio Suomessa, täältä viesti, viesti tuli sen jälkeen. Tää Radio Suomessa soitettiin 2004 Tsunami-uutisten jälkeen Katso Nautiota hiekkärantaa. Soittolista on hieno keksintö, tuohon tuli vielä kommentti. Joo, sehän oli silloin, kun oli tämä oli, niin myös kyllä, että tuli tota toi, tos, I shot the service by D, tulta sitten teppittiin tuolta pop pop ihan oikeesti. Ja Länsimetro lähtee, Länsimetro lähtee ja minuutti, eikö minuutti volga, vielä? Volga, Volga, rakkaus, rakkaus tai kuolema kulma, Pelkoa ja vaihoa Hei! Volga, Volga, ja vapana, ei voi vangita ha, ha, ha, ha. Hei, Siis tää on Kari volga, volga, Mä tiesin, kuolema, tää versio, mutta rakkaus, rakkaus, pelkoa ja Ei tää valga, ollenkaan kari, tää ha, ha. Hei, Olen volga, suomalainen Noniin Räppää kun ruunepäri on sit seuraava kappaleen Ja okei, no nyt tuli tieto, että puolen minuutin kuluttua olisi lähtee liikenteeseen tämä kappale so soittolistalle, mutta, mutta tota, se kuulemma, nyt on jotain pieniä ongelmia tässä näin. sitä kyllä kovasti hehkutettiin, että se lähtee soimaan ja näin, mutta ei se, se nyt vähän viivästyy, mutta varmaan tuossa viiden minuutin kuluttua viimeistään, että pari minuuttia varmaan tässä kestää, niin sitten sitten voitte kuulla se ja tapas monenlaisia ihastuksia, Fredrikasta. Mutta tässä on Laura elokuva. Ei tämä on vaikeaa. Räppä kuin ruunaperi. Oma kustanne. Jostain syystä tämä ei ole mikään levyyhti, joka tätä, tätä tota, julkaista. En tiedä, mistä voisi johtua. Ei, ensi viikolla tulee, tota, tulee tota, siis masennusspesiaali sitten muuten. Marskuun kunniaksi. Se on aika lailla en samoja biisiä, tahansa mitä tulee otettua tässäkin lähetyksessä teeseen puoleen. Pankkitili sillä usein. No niin, nyt todetaan, että nyt sit tulee Suomi sata täyteen tässä näin. Kyllä, se on tuskaa. Putin tulee ja pelastaa! Ja, pelasta. ja nyt tuli se tiedonanto, että tuo Länsimetrosta tuleva tiedonanto, niin se, se, siis se Länsimet Länsimetron aiheiden kappaleen tiedonanto, niin se vähän myöhästyi mutta kohta se sieltä kuitenkin tulee. Varmaan ikäännäköinen pressitilaisuus on luvassa siis jossain vaiheessa nyt kovasti, mutta kyllä se sieltä, kyllä se sieltä. Oni. Suomi katso sinun päiväs koittaa. Yön uhka karkoitettu on jo pois. Ja aamun kiuru kirkka Rồi Tuossa oli viesti, että Sibbe ei tykkäisi tästä Kun tuo äskenen kappale lähti soimaan, se varmaan sopii tähänkin Ja Mikola täällä Riko on riskillä ruma tuossa Riko on riskillä mutta ehkä se yksi on pu pu pu puuttuu Tai sitten mun pitää rikkoa toi että riskillä hmm, moni tuli taistaa Tää kyllä täällä lähetyksen alkuun, mutta koska kiinni, niin sen, sen takia ei Kulilta on tullut, tullut siis uusi sinkukin nyt. Ää, ei vuorissa sinä tiedät mikä se oli nimeltään, mikä on nimeltään, muistaaksä? Muistan, se oli Enkelit. Enkelit. Ja, ja se kuulemma alkaa hienosti, mutta jostain syystä se ei to toiminut toimitettu radio Helsingille. Mistäkään johtuisi. Takula olisi tullut sojettua ehkä useampaan kertaakin erässä ohjelmassa ja ehkä koko lähetys sitä, mutta ei, ei ole tullut tänne näin, ei voinut, ei kyennyt. Mutta no, toisaalta timantit on ikuisia, niin voi, voi, voi sitten niihin aina tukeutua. Ja nyt tuli tieto, että länsimetron kappaleen liikkeelle lähtöön niin soittaminen, niin se menee nyt ilmeisesti mainostauon yli, että nelpä viisi minuuttia tässä menee vielä, että nyt on aika pitkälle tämä nyt meni, että, että saa nyt nähdä, saa nyt nähdä, että kuullaanko, nähdään, kuullaanko, kuullaanko, kuullaanko? nähdäänkö. Tässä on, tässä on menoa. Ja meni. Suomalaiset kukkulutin kuullut ja tässä on yksi klassisimmista. Viikonloppuisä. Hyvää viikonloppua kaikille viikonloppuisille. Hyvää viikonloppuisäpäivää. Näin vähän myöhässä. Oon viikonloppu viikonloppuisä minä vaan. Sain vaimostani eron aikanaan. ja lapset hänen luoksen asumaan. Ja minä muutin Esposeen. On loppu isä minä vaan. Jos luokseri saa lapset silloinkaan. On joskus kaikki hiukan haikeaa. Ei kun haikea ja vaikea, miten sitä Joskus melkein. Liian vaikea. Jo äsken oli haikea nyt on vaikeaa kyllä. Näin se. En ole kat. Kerä, mutta kuitenkin, joskus tuntuu, että liikaa menetin. En ole kerra, mutta kuitenkin, jos tuntuu niin kuin siipirikko olisin. Lasten kanssa elää elämäni tahtoisin, olisin lapsilleni. Kuulun minäkin Vielä reilu 10 sekuntia on viikon isä minä vaan Näin virheistäni laskun maksassaan Oonhan se näin Mikäs täällä on? Niin tämähän olisin tuonut jossakin Nonnoissa Suomissa Itse näissä päivän pippaloissa Ja tätäkin kai sitten Ela Eltsu mutta hei tuota tuli team 5 toivottaa etetää. vai Päivi sateenkaaren tuolla puolen kappaletta toivottiin tuota no ja kuinka solkkaa minulla on se e, k, totani, niin, levy missä on siis tota kansanedustajat ovat levyttäneet jostain kummallisuuden muistaakseni vuonna 98 niin sieltä löytyy tuo lähteen seuraavaksi liikenteeseen sitten Ja tuli viesti että nyt on Rautanen lähetys okei okay. Ja liha ja mies on Suomi okei okay. katsotaan löytyykö katsotaan löytyykö katsotaan löytyykö Ei jumalauta milloin se sekkaa täytyy hirveätä paskaa tuli tuossa no Länsimetrokappaleen intro ei täytä kaikkia paloturvallisuusmääräyksiä. Ei voi soittaa vielä No niin itse ja varmaan se olisi syy sitten jo. Me otetaan kohta tuon ilmeisesti jonkin näköinen pressitilaisuus on tulossa siihen länsimetrokappaleeseen kappaleeseen liittyen niin Se tulee mainostamaan jälkeen sitten ilmeisesti. Silloin ilmoitetaan, että koska se sitten lähtee ihan oikeasti se biisi on valmis ja lähtee soimaan Tuli, me halutaan olla Negerä, joo, on se tuolla se Mikko Olatalon kappale, mutta ei kai nyt sen. Kyllä se, kyllä, -tavallaan, se tavallaan Suomen historiaa sopisi, mutta ehkä se riittää, että tuli mainittua tässä noin. Soitaan varsavispiisistä pistää sakasekkaa, pliida joukosta koukosta, isi, hei se, Dax. Okei. Mut, kun se ei ole Suomen hevonen, mistä se on tehnyt sen viisin, ei se ei ole Suomen hevonen. Ja Elämän valttikortit Avenin eroita tähän myös masennuspessu, joo. Oli elämän valttikortit satu. Norenostaseles. Korivi Ja se maa ja nousee kolmos Se oli kyllä kakkosivari itse asiassa. Siinä on juhla tunnelmaa kyllä. Se on kappale mitä toivotaan että aina, vaikka minä se soittanut. Olen soittanut se joskus aikaisemmin erässä toisessa toisella kanavalla 20 vuotta sitten. So. Mutta tämä sopii suomi tai kyllä kyllä kun on homofobia, liittyy Suomen historiaan. että kanssasi mä sinne onnen maahan päästä voisin. Lyin kaikki mukaan, kaikki surut huolet, kaiken kauniin sulle No niin, oli sillä, niistä DJ Vorsa laittaa mainokset sitten. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Vietämme rennot pikkujoulut elokuvien parissa G-Life läpissä perjantaina 24. marraskuuta, jolloin jouluaatto on tasan kuukausi. Näytämme kello 19 Tim Burtonin Nightmare Before Christmas-klassikon ja noin kello 21.30 Kremlins komedian. Kolmen euron, eli narikkamaksun hinnalla siis kaksi elokuvaa. Tapahtuma on ikärajaton. Tervetuloa Radio Helsingin Leffa iltaan Lisätietoa radion Facebook-tapahtumista. Radio Helsingissä mennään sunnuntai Musiikki edellä. Kotimaista musiikkia viimeisen sadan vuoden ajalta genera-rajoista piittaamatta. Musiikki edellä sunnuntai iltapäivisin kahdesta neljään toimittajana Mikko Matla Musiikki sielu nähdään, musiikki sielu nähdään, musiikki sielussain Musiikki edellä on osa Muusikkojen liiton satavuotisjuhlaohjelmaa. Naura, toivo, raivoa. Kadu, älä kadu, Rakasta. Aivomme tuottavat meille 70 000 ajatusta ja tunnetta päivässä. Monestako sinä olisit valmis luopumaan? Kohonnut verenpaine vahingoittaa jopa kahden miljoonan suomalaisen aivoja koko ajan. Tarkista kuulutko riskiryhmään osoitteessa korvaamatonkovalevy.fi. Autoilija. Kiitos, että varmistat autosi kaikkien valojen toiminnan ennen kuin lähdet liikkeelle. Valoisaa ja turvallista matkaa. Toivot Raffi. Hi, this is Tony Buck from The Next. And we'll be playing at We Jazz in Helsinki in December. So please, if you're around, come along, have a listen, say hi. Se festivaali 3 -10. joulukuuta. Sekaa koko ohjelma-osoitteesta WeJazz.fi kautta 2017. Liput lippupisteestä. Lampaan taljan alle käpertynyt teinityttö. Halaa Paul Ankan vinyyliä. Vuosi on 1958 ja rock and roll on saapunut Helsinkiin. 45 000 Helsinki-valokuvaa nyt verkossa. Löydä lempikuvasi ja käytä missä vain. helsinkikuvia.fi Tämä on Radio Helsinki. Suomalaisten tahto elä hengittää. siksi Suomen kansa äänestäen päätti että uusi jälkiä suuret haasteet ne joita matkallansa kohtaa. Vain ratkaisuaan Jos miehen paikka täytetty on, ei se enää auki ole. Liekeissä myös Saulin sammumaton rakkaus rouva Jenny. Ja rakkaus paalivauvaan. Täällä on siis tosiaankin toi Tommi Länsimetr, Länsi, Länsimetro, Länsimetro-kappale, olisi pitänyt olla jo valmissa. On valmissa, me oltaisiin pysynyt tässä soittamaan, ja on liikenteeseen, mutta se nyt ei ole onnistunut, meillä on täällä sitten, pidetään nyt pressitiedot tilaisuus, täällä on DJ Forsa nyt ilmeisesti antamassa tiedotteen aiheesta, tervetuloa DJ Forsa. Kyllä, DJ Forsa kertoo jostakin käsittämättä syystä Tommi Länsimetron tekemisistä, valitettavasti Louhinta on vielä pahasti kesken ja tämä kyseinen kappalehan louhii aikamoisesti. Me Meillä on louhittu vielä tarpeeksi syvälle tuonne tuota Espoon ytimeen, jossa tämä Tomi Länsimetrohan asustaa, joten emme ole vielä saavuttaneet tätä louhintapistettä tässä kaivauksessa tämän Tomi Länsimetron kanssa, että olisimme saaneet yhteyden vielä häneen näin tämän kappaleen osalta, mutta näillä näkymin 10 minuutin kuluttua olemme louhineet perille. Tommi Länsimetroon asti, jolloin voin kuulla, kun hän esittää tämän Länsimetro-kappaleen. Kiitoksia. Ja tosiaankin... Eikö sitä sano... No, ylös. Niin, eikö sitä sanota, että tai tuota, Suomihevi tuli, tuli suosioon, niin kotimainen siis suomessa että louhitaan silloin, että lähdetään lavalle louhimaan, niin... No, ehkä laittaa mokoma tai joku vastaava tekemään sitten... Länsi-Metron aiheeseen kappaleen, mutta tietenkin jos on artist nimeltään Tommi länsi niin... tätä niin... Nyt... Tämä on mielenkiintoista, koska laitettiin alusta tämä kappale, ja ehtiinkö sataan sekuntiin tuttua se, miksi tämä kappale soitetaan juuri tältä levyltä? Katsotaan. Ja kuunnellaan. Tässä on pitää kyllä, jota ei se mitään täällä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 Stuppasin, tuppasin, tuppasin. Laita sitä tulemaan puoli minuuttia. Että laita se vaikka yhtä, laita kahteen minuuttiin. Siinä on nyt 18 sekuntia jäljellä. 18 sekuntia mä voin. Laita vielä. niin, joo, 18 sekuntia mä voin se kuudella. Kesänä. No niin, jo. oli Espanjassa, niin tämä putosi niinku taivaalta, tämä kertoo teksteineen ja sävälineen ja Ja tässä se sitten siis on. Tota, Tuntuu aika jännältä, kun Jussi sanoi tuolla ennen Raumomeren Juhanuksen keikkaa, juhannusaattona, että nyt olisi... Näin, sillä lailla. Väh, vähän säädettiin tässä, näin, kun se on 100 sekuntia, niin soitetaan kappaletta. Niin siinä sitten tuli yllätys vielä. Täällä on paljon puhetta nyt ollut tässä, näin, niin sanotusti parran perinää, varsinkin kun ei ole borsoon niin täällä näin. Se oli vähän hämmästyttävää. Hei, niin tänne tuli viesti, tota no, niin... Länsimetroa odotellessa olisi hyvä ottaa juna Turkuun. ja nää ei hei, kahden hypetä köytiin. Pommilla mennään, pommilla mennään. Tuossa oli viesti, että tämä vaatii rankkaa känniä. Ei känniä. Jossain pikkukylässä on teitä. Ja tuossa oli viesti, että kertoo kertoo nimenomaan Suomen hevosen syytymästä. Onko näin? Okei, no sitten. Turku. Ja totta kai liittyy Suomen Turku, Suomen Turku. Sanukus myös katsoa ja muista. Piennettavani... Ja tosiaankin kerto mukaan. Tommi länsimeetron länsimeetrokappale lähtee soimaan tuossa 6-7 minuutin kuluttua. hetkeksi palaan mä ajassa sinne ja matkani on. Mä oon vähän tullut skeptiseksi, lähteekö nyt ajallaan kuitenkin, mutta kerran niin sanottiin, niin kyllähän se sitten lähtee. Turku tahdoen, Espooseen jouduen. Ei kyllä, huomenna se on kyllä lippaa, mutta en usoo, ei usoo. Kuulin, että kylän kirkkoon ydinsuojaa. Kyllä ydinsuojaa, ja aika niin väestösuojaa tonne on rakennettu myöskin tuota niin, metron varrelle, mutta... tulevaisuus. Tulevaisuus mainittu, hyvä, hyvä. Ja Frederick ja Frederick Volga, mutta Frederikkiä sitä esittänyt. Nyt Frederikkiä sitä mitä on Mannerheim. Mannerheim mainittu, Jäi heiltä kesken rakkauden, kun äänet sotarumpujen toi määräyksen. Nyt ratsastaa, kun puolemaan, hän kuolemaa. Hän johti sotajoukut raskumista pyötäriin, sielimistä tarvittiin. Ja Nälkämää laulu Kepullipuolueen tunnuskappale ehtaa Suomi sataa viestiä ja ehtiikö Jeesus sadassa sekunnissa maailmalle? Laulaa, maa Jeesus on jo maailmalla. Että se on niin monta kertaa viety, että Jeesus on kyllä... Nyt jotain rajaa perkelee. Rajat kiinni! Heti! No ne rajat rajattua kiinni, kun Mannerheimbiisi ja Reetu. Reetu on vanha persu, ihan oikeasti. Täällä oli persu ehdokkaana eurovaalista joskus. No, no, no. Niin, niin, niin. Ylös Sauli Kakkosen. Timantit on ikuisia, kyllä. Kuuden sadan vuoden kuuliaisuus. sadan vuoden, Sauli sadan vuoden päästä, Sale Sata, kyllä, kyllä. Noostais ylös, kyllä lähtee junat kuulemma Malseen. Hyvä! Tai metro lähtee, niin joo, hei metro, se! Mut, mutta neljä minuuttia en sitten ne lähtee. Jää. Rajatkin niin tuli viestiä joo. Ei, ja tätä toivottiin myös Lia ja perunamies. mitä tuli viestiä Tää, mitä helvettiä auto tunne Fredrik kuulostaa vielä kauheammalta kuin muokkaamaton, kyllä. Ja sitten päästäänkö ensi viikolla vieraaksi, olit se muutama biisi Paskat Suomi 100 tuotteet Instagram-tili. Joo! Naisen näköisistä naisista Mä oon sellainen Liha- ja, ja peruna, perunamies Kahvi kuumana Tyttö nuorena Kalja leipä tuoreena, Mä oon sellainen Liha ja perunamies. Aidan moottorit ja remontin, ravit, raskaat, huvitkin ja reio taipalle, varma liha ja perunamies. kysymys tuosta eh, DJ-tekniseltä, että kun tänne on liimottautunut parikymmenen henkilön kuoro, terveisiä sinne, niin Lankästä. jos kuuntelette tänään, niin kyllä se onnistuu Suomessa spesiaalia, isämäällistä mieskuorelaulantaa ollut luvassa sitten itsenäyspäivän tienolla. Elikkä sopii kyllä tänään näin teknisesti, jos vieläkin on, vieläkin on tulossa. Ei merta, Ja, ja lätkähän on se Suomen suomalaisin urheilulajia, mutta kyllä on kuitenkin, vaikka meillä on presidentti, niin on kuitenkin kyllä, että Suomeen pitäisi kuningas saada. Sitä joskus, joskus väsä, väsättiin tänne näin. Ja kokoomuspuoluehan on perustettu pelkästään sen takia, että Suomeen piti saada, että pitäisi saada kuningas. Tässä oli hyvä syy perustaa puolue. Mutta tässä on kuningas. Tai laulutaan kuningas. Tämä on tässäkin kuningas, kyllä. Tommi Läntinen ja ää, Tommi Länsimetron kappaleen alkoa pari minuuttia. Minä kävelen kohti pallokenttää, missä ruoho alkaa viertää. Ja Jarille tilaa antaa. On pimeys ohi, taas kujetaan päin. Minä ja Jari, pari valon lapset käsikäin. On pimeys ohi, taas ja Betsia piti Suomi 100 spesiaalia jo tuossa ennen kuin se arvottiin muuten täällä näin, koska mä soitin Sata käsittämättömintä sanotusta, mitä Suomesta kappaleesta, mitä käsittääkseni löytyy, viime vuoden kesällä. Ja tota, tämä voitti sitten, soitettiin 105, sitten laitettiin -la 10 pahinta, mikä olisi enintään enintään ääniä tietää, niin jatko, ja sitten oli loppukilpailuista sitte valittiin kolme, oli lopussa. Mä en muista mikä se kolmas oli. Sitten oli Je Jeesus maailmalle ja tämä yllättää ja minä voitti. Mä ajattelin kyllä mieluummin vaikka vo olisi voittanut, mutta silloin tämä voitti. Ei käsittämätöntä. Kutun käyntiin ja siitä peli alkaa, lukkari on kumana ja nostaa takajalkaa. Heti siitä kunnarilla kanvesiin. kun kotipeli saadaan sopuraiteisiin. kovari se muni kuin käki toisen pesään. seteleitä lentää oman lemmen pesään. Tässä tulee pelimiehen terveiset, ne on yksi risti kaksi meidän aakkoset. Reilu peli, sopupeli sujuu mukavasti, sisäpiirin Ja siis pesäpallohan on se suomalaisen urheilu, urheilulaji, mutta eihän kukaan nyt sitä enää jakson vuosikymmenellä harrastaa. Jaha, noni! Jaa, se piti lähteä biisin soimaan seuraavaksi tämän jälkeen, mutta eihän se, ei se ole vieläkään valmis yllättäen. Mä aloin, mä aloin tulla jo vähän skeptiseksi. Että ei lähty, soiko se nyt ja nyt nyt, mä olin ihan varma, että kyllä se nyt sit lähtee niin silloin pari minuuttia myöhässä, sitten, että sitten se tulee, mutta nyt, nyt alkoi tulla vähän, että ei, ehkä, ehkä ei se valmistu ikinä. Hei mehän voitaisiin vääntää jotain somevitsiä tästä, tästä kun tämä länsi, länsimetron länsimetro kappale ei valmistu ikinä. Taisi olla liian lähikaukallo nyt on häpeästä naama puna kun Mutta Karjala! Karjala! Karjala mainitaan seuraaksi. Karjalaista la laului. Mä nyt kyllä jurppii. Mikä pitäis tätä kuunnella? Sillä, sillä Ei helvetti. Tää on todella tylsä. Laitakaa äkkiä Southboxen viestit. tekemistä tässä näin. Tuossa tuli viesti, että Suomen Euroviisun voitto oli kova juttu, siksi Harrog Halleluja ja Egatsakas 100 sekuntia. Okei, sekataan se, laitetaan mahdollista jälkeen yksi pisi ja sitten lähtee sitten mainokset ja sitten. Ja Länsimetroin kappale ei lähde vieläkään. Tää on nyt tuskkaan minuutti vielä. Kyrvan Sova, Hetonen Alastaloon salin Mikke. Jaha, oli, hieno kappale nimi. Hiki honkat mainittu hyvä. Woah! Woah! Toinen kar karilainen kappari tuohon, mutta ei, ei kykene, että jos on yhtä tulisi kuin tää. Nimittäin, nimittäin huomasit, että tässä alkaa kuitenkin mulla on aika paljon näitä viisiä, niin ettei loppu kesken kuitenkaan. Joku jotenkin pitää ehdottomasti soittaa, että tämä seuraava on ehdottomasti semmonen, lähestymme itsaria, eli itsenäisyyspäivää. Ja sehän on 6. joulukuuta ja tässä kokouksen. Ex-kansan Kari Kantolainen, tulkitsee. Rajoillamme rajat valittu, hyvä, rajat kiire. oli tehtävänne silloin mahdoton. No Sinne jäivät ikuisesti monet teistä, teki valintojaan käsikohtalon. Ovat rajalliset elämämme päivät, emme koskaan tiedä kenen vuoro on. Viesti tuli sillä välin kun Tommi on matkalla Turkuun Keikalle, toivoisin kuulemani niin Mattia Teppaa. Mattia Teppaa on kyllä löytynyt. Katsotaan. katsotaan. Ari, Ari, Ari, radio on radio radio Denk Leaderin Sankarit ja Pienissä häissä ja Poikasauno 95 on Neverfoket. Joo, tulossa on kyllä on kyllä, kyllä kyllä. Ja Juisen siniristiloppumme kappaletta toivotaan, se on semmoinen rappikappale. Kuudes Oli kuudes joulut. tekniikka hallussa. Hey, ei sä oot hoitaa borsa-hoitajan tänäistä. Selvinneitä jostain sieltä, puhuisimme nyt vierossa. kieltä. That's right. Ilman heitä, joiden riskit ovat puuta, Olis arkipäivä 6. joulukuuta ja 17 marraskuuta. Eivä koskaan mene umpensiun sata tulee täyteen! Tä Nyt. Helsingistä tuli Suomen suuriluhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki. Vaaleanpunaiseen teepaitaan ja sinisiin shortseihin pukeutunut poika istuu torilla ja nauttii kesän ensimmäistä jäätelötötteröä. Torin laidalla Kupla, Lada ja Saabi ovat kaikki valmiina lähtemään kesälaitumille. On kesä 77 ja aurinko paistaa. Helsinkiläisten valokuva nyt verkossa. Löydä lempikuvasi ja käytä missä vain Helsinkikuvia.fi. Rakkaudesta joka sunnuntai. Joka sunnuntai. Aamu yhdeksältä. Yhdeksältä. lasse kurkipa. sunnuntai -aamun albumi. musadikkailua isolla sydämellä. Kuuten nä. Se on hyvä. Äh. Hei pilkku tuli jo. Missä jatkot? No koko teatterilla. Siellä on live livemusaa ja yksi lyhäri. Ai, kuka ne järjestää? Tanssiteatteri sivun Art Lab Productions sekä Jarmosaari Republic ylpeänä esittää. Pöytä on katettu. Jatko tanssiteos ja The Wanderers elokuva 18 -25. marraskuuta. Liput, tiketti ja koko teatteri.fi. Ja baari on auki. Vamos, baby. Naura. Toivo.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 Miten teen rikosilmoituksen? Ja mitä oikeudenkäynnissä tapahtuu? Mitä se maksaa? Entä vahingonkorvaukset? Miten niitä haetaan? Kenelle voin puhua peloistani? Rikosuhripäivystys auttaa osoitteessa riku.fi. Meillä voit keskustella luottamuksellisesti. Asiantuntijat auttavat rikoskokemukseen ja uhrin oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Maksuttomasti koko maassa. Rikosuhripäivystys. Rikoksen uhrille, uhrin läheiselle ja todistajalle. Ota rohkeasti yhteyttä osoitteessa riku.fi. Kari moi. Töölön Funk-klubi jo kolmatta syyskautta ravintola Manalassa. Lavalla brittiläisiä ja suomalaisia rytmimusan taitajia. Tule tänä perjantaina ja dikkaile rennosta meiningistä, funkista ja Manalan keittiöstä. Töölön funk -klubi. Serving you frescat funk since 2015. Vastaanottimesi on viritetty taajuudelle 98,5 MHz. Pääkaupunkiseudun tohjois- ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 MHz. Tämä on Radio Helsinki. Ihmiskunnan edustajat kuuntelette siitä paskalistaa, joille te olette huomanneet musiikin ja Suomi trilogian ensimmäinen lähetys, ja tässä nyt on soitettu näitä sitten ikonisia tai Suomeen liittyviä biisejä, 100 sekuntia Berzio Vipale, ja olemme odottaneet tässä näin tiedotustilaisuutta taas alkavaksi, että koska se Tommi Länsimetron, Länsimetron niminen kappale on valmis ja se voisi lähteä liikenteeseen laittaa soimaan. Meillä on nyt tämä tiedotustilaisuus, kirkotettiin, että se alkaa ihan justiinsa ja nyt tota, kysytäänpäs täältä näin tiedotustilaisuuden vetäjältä äh, DJ Forssalta, että onko jo valmis? Uh, ei. No niin, se oli siis tässä näin ja onko tietoa, koska muuten se lähtee? Minulla ei ole tietoa. Miksi? En minä tiedä. <laughs> Juuri näin. Eli tämä selviisi huomattavasti. Laitetaanpa se seuraavan kappaleen sitä soimaan ihan kumpi vaan. Jään tutun tien nyt edessäin. Ja sen mutkitellen. Ja nosta sylle ja tässä nyt nostetaan sitten lippusalkoon. Kai hyttinen ja nosta lippusalkoon. Suomen lippu, sinivalkoinen, siniristilippu. Järjestillä loppumme. Hei, tos tuli viesti. Kari muuten aloitti Musalehden, Ekan Rokkilehden ja, ja ajoi Idea Parkin ostoshelvetin lempääään. Nosta sylestä vielä oli vielä loppu toi noin. No niin. Jos sä nostat salkuun tiedän sen, että turhan luoksesi Mut jos mä Salon aivan tyhyllä. Jos näet Salon aivan tyhjillään, niin mikä sinä Mut jos näet Lohjan tyhjillään ja, ja vaikka Kemin tyhjillään niin se on aika huolestuttavaa en mä lähden pois mutta jos vain lipun nään Mä sata salamaa iskee tulta Ja koko elämä räjätään pitäisi vikiltä tulla Koska Suomi sata sekuntia kyllä Ja laadi. Mulla on voi taitaa löytyä toi vikin piisi Odotetaan se tsekkaa, tsekkaa, Ja sen tiedän ettei. Näin. On vankilassa aika. Isämaallista musiikkia. Persu tykkää Evvydistä. Varmaan 60-luvulla olisi su suuresti paheksunut tämmöistä. Ei nyt tällaista saa. Kyllä, et peräkkäin rillaa. Ja Tässä vielä Suomi sataisarilokojen toisessa osassa Ruotsi paljastaa Suomen olevansa tämän äiti ja ilkeä Saksa syvänjäädyttää Venäjän. Okei, mielenkiintoista. Turhaa enää tehdä työtä. Veros... Mutta sitten siis miettikää sitä, jos Suomi ei olisi laittanut neuvostoliitolla kampoihin silloin aikoinaan reilu 70 vuotta sitten, vai mitä siitä nyt on kulunut jo niin äs, niin sittenhän me ei olisi pitänyt menettää Karjalaa eikä sitä Petsamoa tai mikä siellä nyt olikaan, niin, niin tota... Niin tota, meillähän on su paljon suurempi valtio nyt sitten ma maantieteellisesti kuulu kuuluu enempää pois Kannattiko pitinkö perkele? Niin sovitaanko että antaudutaan, luovutetaan, luovutetaan ja sitten sovitaan että sillä ei tulee. ei ole, no joo <totipa> Niin anteeksi mä luin väärin, pitäisi pikitään tulla, koska soumi, 100 sekuntia tuossa lukee, soumi, 100 sekuntia, en tiedä onko tarkoituksella vai eikö, molemmat on ihan yhtä hyviä. Löysin viisi, löysin viisi. Jaloudat syödä! kansarystin kustantaa kuin homma. Miksi meillä täällä näin aina käy, käy, käy? Kyllä se paremmin, kyllä vistulta. Titti, titi, titi, ajatko Kaikenevat katujen lapset piiloutuu, kun raju ilman nousee. Herätään. Vieräkommarille kiitos, viestiä tuli kotimaan kun taakse jäi. Sitä toivotaan Suomen isä on veljeni, veli venäläinen, hehehehe. <lificial> luvulla Irvin oli pari kertaa ehdokkaana eduskuntaan. Persuinen smp SMP listolla tuli tieto, okei. Okay. Ja Kari takaisin vaikka viisi kerrallaan tuli viestiä. Hei, nopeasti, DJ Onko! onko metro valmistunut? Ei. Hey, onko tietoa? Koska? Ei minulla. No ei hänellä, Hän on vaan töissä. Eihän hänen pidä tietää. Totuuden toivossat nään, mie kuun muiskaat entään. Ja tätäkin toivottu, että syttäkää toivoja, ei meikälaista muuten ne ole suhtanut. Ja lauloja vain, lastussa, Mutta Mikko tuollahan esiintyi usein Suomiverkkareissa niin varmaan muistaakseni tässäkin videossa, tai mikä nyt ikänä olikaan, oli telkkarissa esiintymässä, siellä on varsinaisesti videota ollut, mutta kuitenkin. tien, kun pennit poistettiin. Ja kylmä alkaa ahdistella miestä hilpeää, kun ei oo varaa edes vaatteisiin. Ei se köyhyys synti oo, mutta kyllä se nolottaa, Sata lainaa toivotaan. No, se voisi joku kreikkalainen tulla esittämään tänä näin. Olottaa. Onhan se halpa ja onhan se lämmin rikko riko on ruma. Hoi, hoi! Riko on ruma. ruma, Ja ensi Ja ei tosiaan kattu tällaista, tämän tyyppistä musiikkia, mitä nyt tällä, tällä hetkellä soitos koska on luo, masis masispessuus se sopii Suomessa tämän, sekin itse asiassa vallan mainiusti. On Tomasta elämän niin tuskakaan, tää oli elämän vaattikorit tyyppistä murheellisesta laulemaa, sankarit Viise. Ja kun ehdotin pikaista avoliittoa, aamuyöllä neljältä kuitenkin onni alkoi suosian. Kun tammarin ryntäsi isäntä yllässä, trikokosia. Iso musta mies ja kerrosto pyyhki kädessä kirveskin. Se kiitos. Ja keistiä. Kahdeksan, seitsemän, kuusi, neljä, siis kolme. On riski, kaksi. Pohjan tähden laula. koti mainen, mä elämästä laula. Olen pulla pohjan tahti, etelässä some lahti Muin noin usko vitsin pappaa Talvisotaan lahti Katui tiellä Tuli viestiin sata manla valot S Sata, sata viestä ja valot, okei okay, hyvä Missä viipyy ensä e e pakkari, en tiedä Se on varmaan Kuopiojunassa Milloin Vorsa jotain vuotta Spessuhöy DJ Vorsan juontamana Spessuhöy Minkäs ikäinen Vorsa muuten onkaan en kyllä tiedä sitäkään. Siis, siis kaupunki, et sinä. <lipun> mm, en tiedä, onko Forza <lipun> samaan aikaan kuin Suomi. <lipun> niin joo, se tota... Vuonna tota, 67, tai, tai silloin, silloin monista kauppaloista tuli kaupunki, että Forza voisi hyvinkin tota, täyttää 50 vuotta. Olen se on Petri ja Karim Zeta Yskowits. ei olla ruota. Ei turkuma toisen ihana, kerran tässä näin. Kotimainen muija Flikkä. Ja ei se ei Se yllättää saaraan suota Twitterit, solos mediassa voi tehdä. Hyvä mitä vaan. ja internet on mutta siis kaverihan ei jätetä, tai joskus oli tällainen viesti, nykyään sen nimenä on toisinpäin, että kaverihan jätetään ja pidetään huolta siitä, että ei pidetä huolta. Ja siihen liittyen sitten seuraava, että Viipalle viipale lähtee soimaan kahden sekunnin kuluttua. Ja me ollaan mestareita kaikki kun oikein silmiin katsotaan ja korviin, korviin kuunnellaan. Saa liikkua. Ei ole ilkeitä järjestysmiehiä, eikä ilkeitä poliiseja Tukivassa teitä, komentamassa ja kieltämässä, saa liikkua. Joo, se Länsimetrokin, Tommi Länsimetrokin saisi liikkua ja tuoda sen länsimetroa ihan sen kappaleen tänne, että saataisiin vielä tässä soitettua. Kohta loppuu lähetys, mutta kyllä. Pidä huolta ja niistä, jotka kärsii. Pau, sille sinne joka eläksii sen tarvii. Pau, pau. Siellä rakentaa missä kodimaahan. Rakentaa sinne, missä länsimetro kulkee. Siinä on paikka, jotta meeksii sen hold you. Sinun tulee, tuu auttaa, sinä olet ustavunta. Siellä jokainen, joka metrolla ajaa, sitä metrolla myöskin tätä juomaa mullekin Espoolaiselle antaa. Pidä huolta. Antaa, vantaa Espoo. Pau, pau, päätäksistä, niistä muima pitää On päätetty, että se vetro tulee, niin sehän ei vittu tulee, saatana Ja samalla sekunnilla, kun ollaan sovittu Pau, pau, tein nuorukaiset jouluuusiin soviin Sillä jokainen jo apua saa, sitä joskusta juhlis saattaa. Missä on Vantaa? Missä on Vantaa, Vantaa? Sankarimiehet Kysyvänpäs tässä nyt tietoa, että Onko tietoa, koska metro lähtee? Alusta. Ei. niin. Ja tässä on kulunut jonkin aikaa, kysytäme vielä, onko, onko tällä hetkellä tietoa, koska metro? Ei. Onko tietoa, koska on tietoa, koska metro? Ei. Okei, okay. hyvä. Onko tietoa, koska sä tiedät, että ei ole tietoa, että koska on tietoa, että koska ei ole tietoa? Ei. Noni. Hyvä. Kiitos. Sankarimiehet Ta kaikki tuli meille silmiin tanssona. Me ollaan 100 vuotiaita kaikki. Me ollaan yhtänen. Ja, ja, ja se metroprojektiki. Keitä ne on ne sankarit? Sellaiset sa. Nyt tuli tietoa, että metro valmistuu se 5-10 minuutin kuluttua, eli Taitaa olla niin, että lähetystä ei ole. Eikö he huomenna, huomenna? Huomenna kuolema. 5.30, 5.31 tai jotain vastaavaa. Huomenna aamuna 5.31, ihan oikeasti. Sitä odotellaan. Mä vaan epäilen. Eikä tää olla Tässä näistä ansian näe. Kiitoksia. Istu alas. Mä metrolla tästä kohti Itä-Hesaa. Tuli myöskin viesti Suomi Vorsalle. Hyvä, hyvä. Millaiset on nakit, kysytään. Esä Pakkarinen on levyttänyt biisin, mutta Vaasan junassa, okei. Okay. Ja menen opera tuli viestiä, mutta en käytä tästä Suomi 2000, 11, Neverforkin sökeet, ilmaleini, ilmaleini, ilmaleini. Mahalasku, mahalasku. Suomi saunoo. Hei, nyt meni viisi pois päältä, hetkonen. Ihan onkin se. Eikö se toimi? Eikö eik se toimi? Lahtaa uudestaan. Ai jumalauta sentään, no niin, joo, joo, katsoi! Kun tässä pitäisi soittaa 100 sekuntia, se, se ei kertakaikkiaan suostu! Hei, Vaihdetaan! Soitetaan, soitetaan, lajioillaan kokeilla toista sitä sitten. Jos ei se suostu soimaan, niin kun lopetetaan sitten toisenlaiseen. Nyt on odotellassa Suomi sata. nyt on Suomi 100! Suomi 100 pätki viikon viimeisessä, viimeisessä. Katsotaan. Se meni 18 sekunnin kohdalla vaskaksi, katsotaan, katsotaan, jättaako sitä nyt? Ja päättyy tulee jatkamaan tänne näille. Oli, no niin, tää, ero tää. Se Joo, Kannusta meidän kotiin. Nyt suomi synttari vettää. Se Joo, eikä se ollut tässä enää jo. Tosiaan Los Patti tuli tänne jatkamaan. Suomi 100-lähetystä on, 100 on jäljellä vielä 60 sekuntia. Minä lähden tässä metrolla. Mä, mä, mä me ei odottaa tuonne noin. Mä lähden, itse. mä lähden, ikseäs, mä lähden Mulla on oma kyyti, mulla on oma kyyti. Yksityisesti mennään. Taksis, taksienkisesti. Se on kotiin. se se on Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki.